תראה עשר, ספר הושע, פרק א', דבר אדוני אשר היה אל הושע בן בארי, במעוזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה, ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל. תחילת דיבר אדוני בהושע.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 קרא שמו יזרעאל, כי עוד מעט ופקתי את דמי יזרעאל על בית יהוא, והשבתתי ממלכות בית ישראל. והיה ביום ההוא, ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל. ותהר עוד ותלת בת, ויאמר לו, קרא שמה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 וטהר וטלת בן ויאמר קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנוכי לא אהיה לכם